Nekje daleč bi vse moglo drhteti, oblaki bi krvaveli in kači pastirji bi poljubljali prezrte sanje. Pod belimi krili bi plavala gmajna in romar bi povešal oči. Nad vrtovi bi se gostil somrak in bori bi veli v gluhi objem. Nekje daleč bi bil prostor bil, nič več od samote obit. Prosojen bi bil in odprt. Stopala bi za zvoki klavirja, vzžarjena, ker si se dotaknil las, da so nasnežili rame in onemogli bolest. S teboj bi šla skozi dolino, noben kamen mi ne bi bil tuj. Rada bi se povrnila k pročeljem, ki se ljubijo z viharji, k duši, ki si je izprosila ljubav. Zamišljam si odbigle korake, ki se še niso napili reke. Opazujem oboke nad očmi, ki bi hoteli krikniti v tajinstvenost sna. Strmim za ptico, Sestro, ki je prečkala brezno vesolja, da bi priplavala v nič več trudne prsi. Spoznala bi svet, odprto kraljestvo, kjer nobenemu grobu ni tesno in kjer so vzljubili najsvetejše besede. Nekdo te vidi, plakajoče srci. Tja, kamor si stopil, polaga slamo tvoje davnine, Ko si je duša izprosila ljubav,